Ara sí. Ara. Ara sí. Bé, bueno. bueno, bon dia a tothom. Eh, Bé, bueno, problema és un com més, no, Joan? Sembla ser. Aquí hi ha un sabotatge, eh? eh aquí quan marxen els dos Vox Populi alguna cosa passa aquí als mesos i, i això no funciona. Eh, amb full de reclamacions, prepara Oja de reclamacions. Prepara-ho i porta-ho. Porta perquè... No, no, és que va en sèrio, eh? Estic enfadat de veritat. <laughs> no em neveu aquesta cara, estic enfadat de veritat. Full de reclamacions. Em carregaré el Vox Populi. I la ràdio, també, no? I també, tot, tot. A veure, eh, bon dia a tothom, bon dia, són ara mateix la una i un minut del migdia, comencem, bueno, amb certa puntualitat, diguéssim, perquè dintre dels marges és la una del migdia, i comencem una nova vici... Yep, Jaume, Joan... <coughs> Aquest esteu jugant. Aquest esteu jugant. un canviar el micro. Ara sí. Pre bueno, eh, prepara la carta al reis. que hem de canviar els micros, la ràdio i el director. Eh, com dèiem, havíem si podem tirar un davant? Eh? Ai, edició del dissabte 17 de novembre d'aquest 2013 i ja tenim el programa esportiu del cap de setmana a la cinturina de Ràdio Porretge a Misura Municipal. Ens esteu escoltant a través del 107.3 de la FM i us farem costat si voleu i si, el, i si ens deixa els micros, si ens deixa el tècnic de so, si ens deixa la màquina i si ens deixa l'ordinador, aproximadament fins a les dues del migdia. Fa fred, eh? Fa fred. Estem a 12 graus a l'exterior dels estudis, aquí dintre estem més bé, estem a 18 graus, per tant... Mm estem calentonets, però fa fred, eh? ha arribat el fred i un cap de setmana que tenim molt i molt i molt de material esportiu, molt i molt de motor, tenim moltíssimes coses i veurem la climatologia si ens aguanta. Com dèiem, eh, edició d'aquest dissabte, ja hem deixat enrere el cap de setmana passat festa de Sant Martí i en la qual vam dedicar tot aquest programa a la presentació del club esportiu Porreig al futbol. Avui tornem a la normalitat i... Ja només de començar, deixem me enviar doncs, des d'aquí una forta abraçada al nostre director Josep Sunyer, el coordinador d'aquest programa, jo que condueix habitualment a aquest programa, que continua recuperant-se poquet a poquet eh, d'aquesta doncs, intervenció que va tenir i que crec que la setmana que ve ja el tindrem aquí. Si més no, que porti un ordinador nou i porti unes màquines noves, aviam si funciona més bé, perquè deu nhi do eh? déu nidó. En fi, avui tornem a la normalitat com dèiem i tenim moltíssima feina, hem de parlar de futbol i partits que ja s'han jugat també parlarem de bàsquet, avui a les 7 de la tarda es fa la presentació del club bàsquet porreig aquí al pavelló esteu tots convidats, d'aquí una estoneta parlarem amb el Xavi Puig el seu eh, entrenador, vicepresident, eh, o sigui té molts càrrecs el Xavi Puig eh, en, el, en, el, en el club bàsquet porreig i també volíem parlar amb la Neus Perera que és la presidenta però eh, avui està molt ocupada, està tancant actes a aquesta hora s'estan jugant partits doncs anirem fins al Pabelló també, l'agenda de la setmana i el motor, eh? i el motor que aquesta setmana tenim moltíssima i moltíssima feina, tenim una prova d'alt nivell, un com més que el Montoclub Baix-Bergadà organitza aquí a la comarca, un cop més eh? ja ve sent tradició la prova de Cal Rosal, és l'última del campionat d'Espanya i tenim els millors pilots del món, eh? el Toni Bou, l'Adam Raga, l'Albert Cabastanya, el Johnny Fajardo, etc etc etc tenim molts pilots, eh? parlarem... D'aquest trial parlarem amb la Maritxell, que ens ha vingut a veure avui la cap la, la, la cap de premsa del Motoclub Baix-Bergadà i que ens explicarà, porta ben empollat, i ens explicarà aquest trial. També parlem del bàsquet amb el, amb el Josep Vilardell, del bàsquet normal. I eh, tot això doncs, fins les dues, com us dic, eh, aquí a la sintonia de ràdio Porreig. Comencem, doncs. Deixa'm presentar els nostres col·laboradors Diguem-me bon dia a tots dos Bon dia, Jaume Bon dia tot No tens tot a punt, Jaume? Sí. Et fallen les coses a tu? No no, a no et falla res, estàs molt de sort, doncs. Bon dia, Maritxell. Molt bon dia. Ben retrobada, eh? Feia dies sí. que, no, que no veies aquí. El motocup sí, té, sí. té bastant, bastant sí, lligada, no? Coses, no sí, el no? motocup d'altres coses. Sí, no pares, ets un motiusos, eh? Sí. Bueno, bueno. I bon dia al, al Josep Vilardella, capaç és que hauré de dir bon dia, bon dia, eh, Josep, bon dia, perquè el tenim molt enfeinat, s'està acabant de, de treballar per, per portar la seva secció, i bueno, hi veurem veurem què ens porta, després del bàsquet recordem ell ens donarà part del bàsquet, també ens donarà part del bàsquet internacional, la l'NBA l'ACB, bueno, ens explicarà una miqueta tot. Comencem parlant si ho fem futbol base, partits que ja s'han jugat partits que s'han de jugar i partits que jugaran. comencem parlant del futbol base Jaume, ho tens tot a punt? Sí doncs quan vulguis comencem vinga, començarem, si ho tens tot a punt Joan molt bé, doncs vinga va comencem amb la categoria pre-Benjamí el grup 54, eh, aquest partit s'ha jugat a les 11.30 d'avui, entre el... el... Porreig, Club Esportiu A, eh, i el Manresa, Club Esportiu A. Eh. El resultat final d'aquest partit ha set de Porreig 5, Manresa 3. Amb aquest resultat el Porreig puja a la primera al primer lloc de classificació, ocupava la segona, segona posició, puja al primer lloc ja que el Gironella ha perdut. Per tant, de moments provisional el Porreig en, encapçalant aquesta lliga del grup 54. Benjamí B, categoria Benjamí B eh, tercera divisió, grup 13 partit previst a les 11.30 aquest partit també s'ha jugat és el Porreig, club esportiu A i el Gironella, club de futbol atlètic B aquest resultat també doncs, no, ha bé, eh, no ha anat tan bé club esportiu Porreig 4, Gironella 5 finalment derrota del Porreig eh, passem a la categoria Benjamí A, el primer equip del Benjamí a la primera divisió grup 7 Uh, aquest partit? Uh, Jaume, si sí, és ja. El... Era previst a les 10:30, eh, sí? Sí. És el Manresa Club Esportiu A i el Porrets Club Esportiu A. Però aquest partit és demà, eh? Demà, però. partit és demà i dimec, eh? Demà i Demà i dimec. Eh, de categoria, la La Liga categoria La Liga B, B, tercera divisió, grup 16. Aquest partit descansa sí, no, hi hi partit, no, no hi ha partit eh? el Descansa correcte. correcte, doncs anem a la via A eh, Segona divisió, grup 7 Aquest partit era previst avui a les 12 S'està jugant, per tant el resultat encara no el tenim eh, Aviat sí. el tindrem Entra-ho La via Unió Esportiva A i el porreig Club Esportiu A o sigui Per tant un això és un derbi, eh? un derbi. Pues clar, No podem estar tots els derbis amb la cançoneta de la Pantera rossa. Eh Josep? <laughs> Josep? Ja, ja sap a qui vull dir Ah <ríe> no, vull dir eh? Categoria infantil Segona divisió, grup 25 Aquest partit és previst doncs, per... Ha començat fa escassos 25 minuts A les 12.40 I enfronten El Porrets, club esportiu eh? I el Solsona, club de futbol eh? Correcte, com dèiem, a les 12.40 al municipal. Aquest, aquest partit, de seguida que tinguem el resultat, doncs el, el direm en antena. Categoria cadet, segona divisió, grup 20. Partit previst per avui a les 4 de la tarda. El Porreig, Club Esportiu A, eh? i el Suria, Club Esportiu A. Eh? Categoria juvenil, primera divisió... Gru... Ojo, eh, primera divisió. Els juvenils que juguen a la primera divisió, eh? i no van malament, eh, van en quarta posició provisionalment. Categoria juvenil, primera divisió, grup 6. Partit per avui a la tarda a les 6... Porrets, club esportiu esportiuà, Sempedor, club de futbolà. Que també està a la primera divisió. Eh? Sí. Aquí al municipal, per tant, si voleu anar, un gran partit a les 6 de la tarda, la veritat. Però, bueno, és que avui no ens ho traparem, tampoc, perquè entra això, el bàsquet, el trial. En fi, i anem a les categories, ja, més endavant repassarem bastant més la categoria, però anem a repassar, així, una pinzelleta per sobre els dos equips del Porreig, els dos primers equips el Club Esportiu Porreig B, la quarta catalana grup 1, partit per demà diumenge, previst a les 4 de la tarda és el Porreig Club Esportiu B i el Súria Club Esportiu B i el primer equip i el primer equip, Alà que jugarà demà diumenge que és el partit de tercera catalana del grup 7, demà diumenge dos quarts de 5 hora típica, hora típica que juga el, el Porreig, el primer equip Jaume Sí, el Navàs, club esportiu B i el Porreig, club esportiu B eh? uh -huh. uh, Recordem que el Porreig és segon empatat amb el primer eh? després de la victòria molt el, el Cantries per tant, uh, interessant està també aquesta, aquesta lliga Anem a passar a la categoria femenina a les noies eh? categoria cadet juvenil femení segona divisió grup 4, aquest partit es juga pues, ha començat fa 10 minuts aquest partit partit previst la 1 de Jaume el cadet juvenil Ai, no el tinc. No el tens, Jaume, molt bé, doncs estàs com els ordinadors. Eh, Juga Sant ah, Julià... Feia. Ai, sí que Estàs com els ordinadors, eh, Jaume? Sí. És el, sí, el Sant Julià Vilatorta i el Porreig Club Esportiu 1. Correcte, ah. com dèiem, aquest partit a la una del migdia. Categoria femení cadet infantil. Eh, primera divisió, grup 2. Aquest partit s'ha jugat aquest matí a les 10, Jaume... Tampoc el tens no. Sí, ves fent xins amb un full, eh? full Quan veiem, aquest partit s'ha jugat aquest matí a les 10 el resultat de Porreig Club Esportiuà 3, Sant Quirz, aleshores 3 I l'última, aviam ja si el Jaume la troba o es troba ell mateix Categorí infantil a la B femení Primera divisió grup 2 L'última, no la l'última, perdó Partit per demà a les 9 del, a les 9 del matí Jaume el Manresa Club Esportiuà i el Porreig Club Esportiu. A. molt bé, ara ja veig que t'has mica en mica et vas, vas retrobant eh? i acabem amb el sènior el sènior femení categoria segona, eh, Lliga 2 Divisió perdó, grup 54 partit per demà previst a les 4 de la tarda on també sol jugar el sènior poc abans del, del primer equip sempre sol jugar el, el sènior femení també partit per demà a les 4 el Montmajor Futbol Club A i el Porreig Club Esportiuà molt bé, i dit això, doncs, eh, molt bé, Jaume, t'ha trobat ja o no? Sí. Sí? Molt bé, Jaume. Doncs dit això, eh, passem al bàsquet. Hola, bon dia. Hombre, això, això sí, no és. Sí, sí. <laughs> això, <laughs> això és molt ràpid, eh? Hombre, bon dia, Xavi, què tal? Anava a dir, passem amb el nostre home del bàsquet, amb el nostre home que ens porta el bàsquet, aquí a l'estimplínia ja. de Ràdio Porreig, i dic, ja, ja, el Xavi, no, no, escolta, en Xavi, això és eh, dit i fet. Passem al bàsquet i surts tu, fantàstic. Ah, això és la ràdio. Sí, no? sí, sí, sí, la ràdio en directe, la ràdio en colors, que diuen, eh? Ara on de retransmet el partit des d'aquí, per tant, ja pots cantar. No, Xavi, eh, bon dia. Eh, recordem, avui es fa la presentació del Club Bàsquet Porreig, a les 7 de la tarda, Xavi, amb tots els seus no. equips, uns equips que aquest any doncs, han disminuït, no? Home, han disminuït i ha augmentat. L'único que este any no tenim el senyor masculí, és l'única baixa que n'hi ha, uh -huh. però a nivell, a nivell de canalla, pues, hemos guanyado molt, molt, no? Perquè tenim molta canalla. Eh? O sí sigui, que és el que dius tu, diguem que, doncs, tindrem una bona pedrera, o... per dir-ho sí, així, o sigui, que els nens, de moment, sí que estan interessats en el bàsquet, però sembla que els grans... Uh, form, la, la manera de ser desinteressada pràcticament és clar. els grans pues, sembla que han perdut una mica aquesta molt. motivació claro, no? la, a veure, la gent gran, moment que estudia a fora va a la universitat, pues costa molt fer equip uh -huh. uh -huh. bueno, a veure, si podem aguantar el, a veure, l'equipo gran, que és el senyor femení que ja són, la majoria són jugadores que ja estan por aquí que estudien fora i bueno i lo que són noi, Y lo que son nois, pues bueno, tenemos el Junior Masculi, que son de primer any uh -huh. y on tenem el Junior Masculi para un par de anys. Uh -huh. Y luego tenemos un Cadete, un, un Mini, y bueno, cap a vall uh -huh. tenemos molt. Uh -huh. La presentació, Xavi, és avui a les 7 de la tarda, però eh, aproximadament, perquè aquests horaris sempre eh, sí. depenen molt de doncs, si la gent ha acordat. Sí, com sí, els partits exacte. de la tarda. Com vagin els partits. Eh, com dèiem, a les 7 de la tarda, però eh, ara mateix eh, ja s'estan jugant partits. De fet, n'ha començat un, no? No fa massa, que és el cadet masculí. Estic parlant de la Lliga Catalana del nivell D. Si no sí, m'equivoco, el cadet masculí, no? Entre el Porret i el la Assalle. Sí, correcte. No sé com van, perquè jo estic a la botiga avui, avui me toca... Al matí a la botiga. No tinc ni idea com van, eh? Per tant, <laughs> Això... t'han castigat. <laughs> Sí, sí, avui sí. Eh? Bueno, castigat de cometa, perquè luego la tarda tiene el pla fort que tiene sí, ese equipo. Sí, castigat allà al pavelló a la tarda. Eh? Sí, sí. Bueno, pues, com ara dos quarts d'una comença tampoc tenir resultat, clar, però es deu estar a punt d'acabar aquest partit, ja, per tant, aviat ja podem tenir resultat. A dos quarts d'una... Do... Sí, a dos quarts d'una... de a tres quarts de, de dues, eh? Un deve faltar. Sí, entre que tanquem l'acte i tot. Amiga. Sí, aproximadament. Sí. Doncs, que em deien que el Crem Esculí que juga el Porreig eh, contra el Jovial La Salle. Eh, a les 4 de la tarda també ja eh, com a preparatiu ja tenim un altre partit, en aquest cas és el Júnior Femení. Parlo de la Lliga Catalana de nivell B, entre el Porreig i el Sardanyol, oi, Xavi? Sí, correcte. Eh? Parles-nos una miqueta d'aquest equip del del Júnior Femení, perquè n'he sentit bones bueno. veus. Bueno, a veure, bones veus, és eh, un júnior que és eh, un júnior de primer any en este junior ni han dos cadets y dos infantiles. O sea, para juntar de nenas para jugar, pues hemos tenido que agafar dos cadets y dos infantil. Bueno, es un junior que el año pasado estaba a nivel A, a nivel A y se marcharon algunas jugadoras y con lo que ha quedado y con lo que hemos podido, portar, hemos hecho un junior B, que bueno, mira, yo soy el entrenador de aquel equipo y están trabajando, pues bueno, se esfuerzan porque trabajan con muchas ganas. Y bueno, los los fan B eh? han ganado un partido solo, han ganado un campo de Materdepera. Llevan sin partido jugado un guay y cuatro perdur, pero los partidos que han perdido yo estoy contento, ¿eh? Aquell, digo, hostia, estoy contento porque lo han perdido de 6 y muy pun, que no han perdido mucho, sino siendo un equipo que estén, que es joven que están trabajando y bueno, yo con ellos hemos y que ha el trabajo ahí pues en la suegra fase cuando el equipo salga a acoplado una, una mica más. Eh? Eh, y hoy, bueno, hoy es una pro, una prueba de foc, porque el Sarváñola es el equipo líder, uh -huh. que venen, uh -huh. y tiene dos bases, y tiene bases como una la Gloria Azul, va la pasticería, que está lesionada, lleva ya dos semanas lesionada, semanas lesionada. Sí, y esta semana sí, y la otra la IBEX que no puede venir porque canta en la coral y hoy la, la coral me pasa que cantaba que cada semana en Barcelona, y sí, no teatro, podía teatro. ser. Eh, Xavi, eh, sí, ja. Sí, ja. és molt important per aquestes noies, que sobretot que és el primer any, doncs sobretot que tinguin paciència, no?, eh, en el cas de perdre oh, sí, partits no, doncs, per, per un resultat avoltat, sobretot paciència. No, no, no, no. a veure, que... estem contentes, a jo a nivell d'entrenó, per la feina que estem fent, i després per el resultat, jo pues, penso que, a veure, o que estic en una categoria D, eh, uh -huh. pensaria que, bueno, una categoria B, es una categoría mezcla, no, que es una categoría de hay jugadores, pero ahí fíjate que la Invasa está en categoría A y han bajado, que son equipos potenten, ¿eh? Como hay equipos que han puliar. Y nosotros somos un equipo que de las veo, dos son infantil y dos son son cadet, que no son ni junior primera y y claro, y estamos jugando con junior de segunda A, eh, los resultados para mí es lo bueno, nosotros... Siempre digo, siempre digo que no es lo más importan, pero siempre intentemos mirar que lo haga lo mejor, que siguen ficando en el partido Y nos falta una mica la experiencia de jugar, ¿no? Porque te puedo decir que de los sin partido, a la mitad de todos los partidos vamos ganando sí. Y nos ha faltado siempre el último cuarto que la experiencia está en el partido, sí. estar una mica más sentado, no tener presa y acabar perdiendo, ¿no? Sí. Y así lo hace mucha rabia, en Solsona van a perder dos aquella primera semana pasada de cine con el Sant Cugat Que creo que Que estemos ahí en los partidos Pero claro, nos falta claro, Ya hacemos que el básquet dura 40 minutos Que tú guañas de, de 15 a la sí, mitad allí, sí, sí, sí, Y sí, piensa sí. que ya, ya has guanyado ¿No? i després te fan un parcial, te col·loquen dos o triples i te fan un parcial de 2-0 i ja estan col·locats o canvia, o canvia directament la, la dinàmica del partit El equip que anava darrere sí. es, es, es creix i l'equip que va davant li crema la pilota sí, sí, vale, ho passa amb els equips grans com no passa amb els petits Sí, sí. Sí, ja té l'experiència d'això també uh -huh. uh, Sí, correcte Llavors, Xavi, tenim a dos quarts de sis ja partit previ a la, a la, a la, a la presentació, el júnior masculí de, estic parlant de la Lliga Catalana al nivell C entre el Porret i el Club Bàsquet Voltregà. aquest partit serà dos quarts de sis eh? Molt bé sí, a, sí, avui serà un partit interessant entre el Porret i el Voltregà, perquè, a veure, los dos, dos equips no entenem en partit uh -huh. Avui, un o dos guanyarà. Sí, Però, la veritat és que sí, no pot acabar l'empat. No, no, no, aquí, bueno, a veure si té la sort que el PORES guanya el primer partit. També en parlem que el, és un júnior primer any, eh, uh -huh. masculí, és primer, primer any de júnior. I, bueno, a veure com va. També és un equip que està en rotació, ha tornat al Vilarrey, han tornat dos jugadors més. És un, és un equip... Ah, <ríe> el Vilardell, perdona, el Vilardell, tenia el Vilardell aquí, el gran... I eh, ara ah, s'ha ja, posat sí. a riure, s'ha posat a riure. Oh, clar, sí, però no pot parlar més que jo de l'equip. No ho jugar aquest any, aquest any sí, ho sí. he jugar. Perdona, Xavi, un moment. Josep, bon dia. Eh? Bon dia. Quan vulguis pots dir el bon que té no, de la gana, eh? Perquè el, el que hi ha a l'altra banda, del... El que a banda de, del final telefònic és el, és el senyor Xavi, per tant, li pots dir que vulguis. No, no, de moment hem d'adaptar-nos encara una de com a equip, perquè encara no estem gaire bé. Hem d'agafar el rol tots una miqueta. Bueno, això en base de partits, Sí. Doncs com dèiem, quarts de 6 serà aquest partit del júnior i, Xavi, la, eh, perdona, la, presentació, la presentació serà 7, que durarà una mitjoreta aproximadament i després el partit d'estrella, que aquest és l'estrella d'aquest any, que és el senyor femení. Sí. Eh? Eh, Enfrontarà el, eh, el, el, el bàsquet porreig contra el club bàsquet escola del Carme de Rubia. Dos quarts de 8, això, eh? Sí, sí que són els líder. uh -huh. el pues, dos líders. Els femenins tenim els líders. I avui al porreig tenim dos bases molt importants es la, la Pilar, que se ha esta semana un hit, es la, la Pivo, la Pilar Gallardo, que es un pivotor, mm -hmm. y la Merced, que es una jugadora for exterior tiradora. Ah, veníamos de la semana pasada de, de goñar al Artés, que vamos un buen partido, y nos toca esta semana que todos contentos, bueno, que no iba a venir veni a ser líder para la presentación, con el equipo bastante animado. <ríe> Mira, dos bases muy importantes, que son, me quedo con 7 jugadores senior y tendré que agafar dos juniors. Uh -huh. Para per per poder fer el club de, de jugadora, però bueno, ens tenen hasta que podem. Bon, eh, Xavi, i ba, aviam centrem una micaeta en aquesta presentació que avui volem fer una micaeta de d'incapeu. Centrem-nos micaeta en aquesta presentació que serà a les 7 de la tarda. Eh, què hi haurà? Què serà una presentació bé, normal o hi haurà algun altre tracte de rellevància? No, generalment el que tindrem és com que no fa ningú sou d'aquello especial. No, no, no, no, no, no, no s'ha arribat a suport, nosaltres, i t'hem fer una presenta senzilla amb tots els equips, però després sí que farem un sopar, eh, que estais convidados de la ràdio, com sempre. Molt bé, home, gràcies, eh? Aquí... Vau sentir-ne, nois? Os sí, sí, sí, sí. Tenim sopar, so, eh? Ja, ja, ja sabeu que com cada any que no sí, sí. tenen final de temporada l'arròs, sí, sí. sempre venís a, al dinar, un i no ja veis algú. No és no, que, que està boníssim, bueno, és igual, no ve el tema, tu continua. <laughs> I farem, bueno, farem sopar. No, la presentació serà bé perquè presentarem a los equips que estan en competició, el mínim masculí que descansa, i la sorpresa serà que aquest any a partir de gener tindrem dos equips de premini, uno masculí i un femení. Atenció important això, eh? eh, eh tornem a recordar, Xavi. A partir del gener hi haurà dos equips Genre. de premini. Dos equips més, eh? més, però això serà a partir del gener, diguem que serà una lligueta doncs, de, pocs, de, de, de, de pocs mesos, no? Sí, bueno, començarà a partir del gener i acabarà a final de maig. Una lligueta doncs, de cinc mesos. Sí, eh? no podria estar bé. Sí, correcte, no, i, i tant, canalla, sobretot de minis. Sí, sí és una, una campanya que hem estat treballant, que també no podríem haver apuntat, comenzar el mes de octubre, bueno, pero no, al 7 de octubre, pero los entrenadores todos nos prefirir una mica, se vaya una mica, una mica de más y que comiencen a partir de enero, porque claro, es Canarias que vienen de la escuela de básquet y claro, y no han jugado mayo lo que lo que son partido oficial, han jugado probadas. Claro, una cosa jugar una probada y otra vez ya jugar un partido oficial con árbitro, tabla y todo. Mm -hmm. sí, y entonces, claro. Hemos decidido cada claro, hemos sido enseñar también una mica. ...las reglas de yoga, cuando pita un hábito... ...dónde tienen que sacar, si es una falta... ¿ves? ...una mica colocada... ...y donde debemos ir pues trabajando una miquita a mes, ...y a partir de llenar pues... ...tendremos un pre ...un pre de nenas que hacía MOTEN... ...que no teníamos un pre todo de nenas... ...porque siempre... ...en esta en esta categoría... Jugan, ...se pueden ayudar mixtra, ayudar nene y nenas... ...porque el mini... ...actualmente el mini que tenemos... ...yugan tres nenas... ...yugan ¿no? No, no... ...sí, no... Nois y tres nenas Es el único mini de la comarca Que yo con nenas sin nens eh, La mayoría son masculí Y hemos decidido Que ya tengo bastante nenas Pues a partir de tener solo un equipo de nenas Pre-mini y un pre-mini Y cuando con la escuela Que tenemos en la escuela de dos nens Entre nenas y nens, veo más uh -huh. si Muy bien, Xavi si... Sí, digas, digas no, no, Si, si con nenas y un por sobra de nens, metim que tenim, doncs pues, en nota, ha sigut sobre 12, 24, 37, alrededor de 47 nens. Doncs pues déu-n'hi-do, molt bé, no? Sí, sí, lo que sé. Molt bé, el bàsquet torna a enganxar, pel que veig. Molt bé, entre premini, mini i escola, anden solos 47 nens. Molt bé, molt bé, fantàstic, sí. me n'alegro, pues perquè... Jo jo és molt important, això. Sí, sí, me n'alegro, perquè veient, doncs, que el sènior masculí ha hagut, doncs, que no es perdi aquesta motivació pel bàsquet, que és un dels altres grans esports d'aquest país, bueno, i sobretot d'aquí Correx. La sembra el basket en hacer un senior, pero bueno, en que sea un senior una mica que sí que tenga una mica de wills, no sé, no que puedan trabajar a que no sí, es, no es sí, sí, no un senior para pasar la zona, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya que fue una mica, todo, una mica para todo el senior femenino funciona, enseguida funciona B, están siempre mitad de la tabla de Capamún y bueno, esperemos si el line puede entrar a podemos conseguir un senior que tornear algún senior, intentar recuperar jugadores nostres de la casa que tornen a jugar pues bueno, això sempre estem treballant doncs esperem lliure. que si es sigui Xavi, eh? si tant de volen que poden tenir un altre senyor masculí en condicions mm, només queda dir-me que et digui bueno. perdó, queda dir-te eh, di, pots dir el que vulguis a tota la gent que t'està escoltant en eh, quant a aquesta presentació d'aquesta tarda bueno, eh, adreça't a la ja. gent que vulguis si sí, eh, poden ara poden convidar tothom que venga a la presentació del basque eh? que es muy importante, y luego, a este año, me supongo que si pararen una miques al davant, que tornaren a hacer el torneo de Nadal, como siempre, como cada año, que que no, eso es una cosa que es día tradicional. Eso es triste, no, no eso, eso es muy triste, no, ya. Sí, sí, sí es... esperemos que no falle la gente, que los x se apunte, a, a, a pesar de la crisis, ¿no? Eso, pero siempre haremos los precios económicos para que la gente se pueda apuntar y que el fútbol, el básquet, que es muy importante. Muy bien, Xavi. Eso no, molt bé, ¿Vale? molt bé. Molt bé. Ja, doncs, ja, doncs queda dit, eh, has aprofitat doncs, per mencionar el torneig de Nadal, està bé, eh, ja queda menys, queda un mes i poc, no? Per tant, molt bé. Doncs Xavi, esperen que vagi tot molt bé, eh, jo m'intentaré acostar, eh, però clar és que és arribar a les 4 i ja no marxar fins a les 9 de la nit. Eh, perquè... No, no, bueno, no, pots venir a la presentació a l'última hora sí, i, sí, sí, sí, sí, sí. i em palma ser el sopar. Sí, quasi bé. Sí, sí. A veure, a veure si, si d'això, doncs, res més Xavi, moltes gràcies, un dissabte més... Ah. I, i benll ens veiem si més no n'avull o en una, una pròxima edició, Xavi. Moltes gràcies Bon dia Xavi.é bon dia, bon dia. Xavi. Bon dia bon a. B doncs ja heu vis eh? aquesta tarda a les 7 al, al Pavelló, presentació del club bàsquet Porreig. I ara ens doncs, sembla que ens agafarem un descanset que anirà molt bé. Anní a escoltar una cançoeta, una cançó donc que a mi m'agrada molt. Uh, si més no el grup perquè és un grup doncs, que fa molts anys que, que, que va sortir i el recordo jo de petit eh, amb, amb aquelles primeres cançons i el recordareu tot i ha tornat aquest 2013 després de, crec, 15- set anys eh, des de que van, des de que van sortir com a grup de pop espanyol, per tant un èxit extraordinari, tot i que la seva, la seva cantant eh, la, la, Maia Martíne, la Maia, ara laia eh? <laughs> la Montero. Eh? Doncs va deixar el grup ara hi ha una nova, una nova estrella que és lalei de Martínez que si no ho sabem, que si, no, que si no ens ho diguessin, diríem és, és la mateixa veu. Per tant, a mi m'agrada molt, i com que jo probablement sigui l'últim dia que presenti aquest programa, no crec que perquè em facin fora, sinó perquè el Pep torna, eh? Torna, doncs, eh, voler escoltarem aquesta cançó. És una cançó titulada El primer dia del resto de mi vida, de la oreja de Van Gogh. A veure si us agrada. que llevan dentro les palas que se'n quedaron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 doncs vinga, tornem-hi, eh? sent maco, la cançó us ha agradat? sí, sí. va, no, doncs ha, m'ho havia de dedicar jo mateix eh? uh -huh. anem a parlar de motor, aquesta de sintonia ja la coneixeu eh? ja la coneixeu, anem a parlar de motor i comencem a parlar d'aquesta primera secció doncs repassant coses que han passat, coses que... Bueno, <ríe> estem molt contents, aquí hi ha un somriure d'orella a orella, eh, Baic? eh? Sí. Sí. començarem primer amb coses de casa que són molt importants, recordem els pilots de casa nostra i aviam si l'any que bé podem contactar més amb aquest pilot perquè la veritat en tinc moltíssimes ganes, ell va dir que sí a més ens va donar un, uns enllaços molt bons i esperem que l'any que ve podem comentar d'aquest pilot estic parlant del Francesc Ulxerrera perquè l'hem de felicitar, perquè després de superar la lesió del passat Gran Premi d'Itàlia una lesió que va tenir, que l'ha tingut una miqueta doncs eh, cap aquí i cap allà s'ha pogut refer bastant bé i finalment ha aconseguit el títol el seu cinquè títol de Campió d'Espanya de Supermotor Eh, a la categoria de Supermotor Open i també el títol de marques per KTM eh, hem de recordar l'última prova celebrada això va ser ja fa 15 dies però esclar, la setmana passada sí. vam, al dedicar tot el programa al, al futbol al porreig, no vam poder doncs, eh, dir aquesta notícia com una altra que ens dirà també la Meritxell i la diem avui, doncs com dèiem l'última prova es va celebrar el complex del motor d'Albaida Baida eh, i va ser l'escenari per resoldre els títols de Supermotor i Supermotor promeses va ser eh, com dèiem, eh, el francès que arribava amb- 23 punts d'avantatge sobre el pilot de Suzuki Àngel Grau que també arribava lesionat eh, tot i que no el va, va impedir poder córrer però Grau no va puntuar en aquesta, en aquesta prova del Baire, i el francès va guanyar la segona i la tercera manga en la primera no va guanyar però en va tenir prou per aconseguir el títol i com deien felicitats des d'aquí, des de Ràdio Porreig pel teu cinquè títol Francesc i l'any que ve sí esperem que puguem-ho seguir més perquè a més a més és un pilot que comença a tenir un historial important, eh? I és del sí. Motoclub i és del Motoclub evidentment, gràcies Meritxell és del Motoclub evidentment i comença a tenir un, un currículum important el Francesc Uixerrera, no només del campionat d'Espanya sinó que a més a més d'altres categories uh, com dèiem, bon dia Maritxell ara sí bon eh? uh, ens has de portar ens, ens portes també una notícia eh? que em vas comentar relacionada amb el Gerard Riu uh, que està sí. participant en el campionat de velocitat eh que sí? sí, ja, ja el té guanyat ja bàsicament, guanyat. el campionat català i mediterraner de velocitat és un campionat eh, que recordem és un prèvi a Moto3 és un camp... sí, per tant sí, sí. les coses si se giren bé podríem tenir un pilot sí. del Motoclub i del Berguedà a més a més a Moto3 Caserra, sí. però ho veuríem eh, perquè d'aquí allà sí, sí, hi ha un... aquest món és molt complicat sí, sí, sí, se dir... fixar un equip que te... s'enamori se de tu i digui doncs aposto a per ell sí, sí, bueno eh, per, eh, perdoneu, un petrifax una Petri notícia Josep, portes una notícia d'última hora? No, no, que el Xerà Riu va a la casa del meu germà de classe. Ah, bueno, això també està bé, doncs. Vaig... <laughs> Poso-ho al Facebook del no programa. I li dir si volia venir aquí entrevistar-se. Ah, molt bé. No sé si voleu, bueno. Sí, Quan vulgui... també ho vaig preguntar. Sí. Com, com vull? Vaig parlar amb la Molt bé, heu de pensar que és un pilot que que probablement, potser d'aquí uns anys el tinguem al Moto3, que és el que, deia, que és el curs deia fa... doncs fa Sí, el... fa una setmanes es va anar... Andalusia fer una prova de, de ràquies cap, però uh -huh. no ho van fer, però això també de vegades és sort. Sí, no és sort, caure bé, sí, caure en el dia, tenir el dia, és molt important. I ser parent de no aquí, Sí, la veritat és que sí. I ara, nois, doncs, eh, també sort pel Gerard Riu, sort, pel, sort ja l'ha tingut, el Francesc Cotxarrera, i ara potser parlarem una miqueta més del tema de la setmana, no? eh, del tema de l'any, i és que crec que podem presumir de tenir un triplet català, el Mundial de Motociclisme, Moto3 Maverick Vinyales, Moto2 per Asperger i MotoGP Marc Márquez Impressionant, eh, els catalans Impressionant, és que no hi ha paraules No hi ha paraules, eh, és que de veritat Estem en un moment I, i, i això va per llarg, eh sí. això, va per llarg. Això, no, això no té final Això no té final perquè eh, Pugen pilots molt bons sí, el, el car de ja... Sant Cugat És molt important per aquests mm. pilots Sobretot psicològicament És mm. molt important el car de Sant Cugat Home, pa passen els millors esportistes, eh és molt important per a aquests pilots i, com us deia, això no té final perquè en eh, MotoGP tenim triplets per per temps, crec jo eh? per tant ens deuen estar avorrint eh, ja no només els espanyols, evidentment allà van, però és que clar, nosaltres hem de presumir que, és que són catalans sí, sí. Eh? I, doncs, eh, eh, amb respecte, evidentment, als espanyols que, evidentment, també doncs, ens alegrem dels seus, dels seus triomfs, però com us dic, és que amb tot, eh, és que amb tot, la veritat mai, mai, mai, mai crec que tornem a viure un moment així perquè vam passar el moment americà que també va ser una, una dècada impressionant sí, eh? sí, va ser... després va venir el tema MotoGP del, del... ara no em surt el nom perdoneu el Roberts Kenny Roberts, Kenny Roberts eh? sí. i també va ser, no va ser gaire anys però també va estar molt temps allà i, és, mm. i ara, és que ara és que són tots tres Tot, sí, sí. tots tres amb... o sigui, hi han tres espanyols, no, quatre hi ha tres eh, catalans espanyols a la categoria MotoGP però és que tots estan allà i a, la, a cada categoria hi ha pues, el Dani Pedro, el Satito Rabat Correcte. Lluís Salom, no, no, l'Alts Rins i més, i més i, més, i, més, i una noia, noia, noia l'Anna Carrasco eh? bé, bueno, anem sí, a parlar Pobre, eh? però bé no saben si tenen si moto l'any sí. Jo crec que sí. Tothom crec està que... al Twitter, una moto per a carrer. No, no, no, no. Jo, jo, crec sí. jo crec que sí. Però esperem que sí. Sí, ja. jo crec que sí. Repassem les categories. Eh, eh, recordem, eh, arribàvem eh, jo amb un cor, amb un puny, sincerament, perquè de, de feia molts anys que no tenia nervis, la veritat, i, i és que és molt interessant. Aquest any el motociclisme, ho vam dir aquí, al començament de temporada ha 7, molt i molt i molt interessant per això volem fer, doncs, un repàs extens. Moto 3, recordem, el, en aquest Gran Premi de València, arribàvem Vinyales, Rins i Salom en un puny, en un puny, eh? En un puny, una cursa que va ser entretinguda, no? Us va agradar? Molt, jo vaig cridar com... Sí, no? Uf. Jo vaig tenir la sensació... Eh, si sí, bueno, tu que feis <laughs> com una altre, que sé jo, que anaves canviant el, la foto de perfil del WhatsApp, eh? <laughs> bueno... Eh, 13. Um, una cursa molt entretinguda on tots tres sí. es van marcar però es va formar un grup de cinc i aquest grup de cinc va ser uh, sí, amb el Fulgar i amb el el Farco i, i aquest grup va ser molt important eh, perquè aquest grup crec jo que més d'un va posar nerviós jo diria que més d'un va posar nerviós uh, dels de davant um, a Luis Salom no sé si li va apogar els nervis si és que no sé. va dir que tenia xàtering o la sí, moto, que, va, ja, que és que li marxava tranqui, de davant tota la capa setmana va tenir problemes sí, però, sí, sí, però aquí des d'aquí us diu una cosa eh, sí, ho respecto molt evidentment ho va tenir, però hem de comptar que ha guanyat sis curses seguides sí, sí. i diu que durant tota la temporada va tenir xatring ah, és, és una mica de... recordem que la moto li marxava davant i evidentment va marxar de davant sí, sí, sí. però potser els altres dos van imposar un rime molt eh, interessant, i jo no sé vosaltres però jo crec que el Maverick Vinyales va estar estudiant tota tota, tota, tota la setmana els finals de cursa de l'Àlex Rins. Que sempre els havíeu guanyat. Sí. Perquè sempre era la, sí, a, guanyava el Vinyaks i llavors l'última balcícia no? Que sempre, sempre, el, el Rins fa uns finals de cursa impressionants i que finalment el Maverick el va estudiar i li va sortir rodó. I va sortir rodó perquè l'Àlex sí, sí. va tirar llarg. El Maverick, jo penso que va jugar molt bé les seves cartes, va tirar llarg i per poquet, poquet, poquet, al cap de pensar que llavors sí el repris va fer que el, doncs, el Foguer finalment quedés segons però, i el Rins tercer. Jo crec que no s'albastia bé perquè li va fer l'últim revol, eh. Llavors li va tornar però li va, li, el, el va enganxar l'últim revol. Sí, però va passar com una fletxa el Rins. Sí. Va passar com una fletxa, eh? va volar molt fort, potser massa i tot, però bueno, sense són els dos i l'any que ve evidentment favorit al Alec Rins. Bueno, jo Márquez. En diferència, jo guinyales doncs que pujarà a Moto2 que ja l'han provat, eh? que ja han fet tests I és que també són companys d'equip mm. amb el Salón. Correcte, sí, a veure, a veure si es porten. Eh? a veure si es porten altres pilots d'aquesta categoria van ser quart l'Adex Market, cinquè a la Frembàzquet setè l'Isaac Vinyales, vuit a l'Anna Carrasco recordem, 14è Luis Salom finalment 22è Jorge Navarro i 24è el Juan, eh, Juan Francisco Guevara el campionat l'ha guanyat doncs, el Vinyales amb 323 punts al capdavant, en Moto2 eh, bueno, ja no tenim massa, massa tampoc el Pol va voler lluir-se i potser crec jo que la desconcentració el va afectar i finalment va sortir, es va sortir, va caure, va sortir de la pista però bueno, la classificació final va ser el Nicoterol, segon Jordi Torres tercer, Johan Zarco, eh, quarts eh, perdoneu, cinquè esteve robat 11. Julián Simón, 20. Axel Pons, eh, 22. Ricard Cardús, 28. Alberto Moncayo, 29. Pol Espargaró. Eh, bueno, ja un minut, quasi, pràcticament, eh? El Mundial va guanyar el Pol, ja fa dos curses, amb... que va quedar amb 265 bueno, punts, finalment. L'any que ve tornarem a tenir el allà davant, no?, amb el Vinyal, el Jordi sí, Torres. Sí, i el Pol a MotoGP. Ja anirem parlant d'això, ja, però avui ens comença a apretar el temps, eh? el MotoGP, tot que hem començat tard, clar, haurem d'acabar una mica més tard, però bueno, el eh, MotoGP, el que dèiem, espectacular el Marc Márquez, en cap moment va voler entrar en la lluita, jo des de casa anava parlant amb ell, no sé si em sentia, i anava a dir, no entris, no entris, no entris, eh? no entris. i al final no, no va entrar en la lluita el Marc, i va ser fantàstic, el Lorenzo es va escapar, eh, el Dani Pedrosa va tenir un rifirrafe amb, amb el Lorenzo, que el va fer perdre una miqueta, va, finalment va recuperar va poder passar al Marc finalment va quedar segon i tercer Marc Marc que recordem primer títol el pilot més jove de la història 20 anys i 4 mesos ha vatut tots els rècords va ser el primer pilot en guanyar una cursa el primer pilot més jove en guanyar una cursa n'ha guanyat 4 de seguides 6 en total si sí, és que té molts rècords fer. de fer, el primer... És com el Barça, a a la de, bueno. és el marcat del rècord, sí, el Barça Sí, del, que, que té 15 récords. rècords de fer. Sí, la veritat és que és rècords. impressionant, i evidentment des d'aquí, doncs, eh, hora bona Marc, l'any que ve ja està marcant la pauta, en no els tests de, de València altre cop, eh, els petits bueno, temporada. És molt, és molt eh? la pauta, però, a veure, una cosa sí que l'hem de dir, evidentment, <coughs> tots els que sou de Jorge Lorenzo, que és un gran campió, tots els que són del Dani que aquest any jo sempre sóc del Dani, sincerament podria. Evidentment si no hagués tingut les dues caigudes, hagués set un títol molt molt molt més complicat i molt, molt més ajustat eh? aquestes dues caigudes que, van, que va ser el, el premi de Sachsen Ring eh? els dos, tant Pedrosa com Lorenzo van caure aquí va ser un el Marc va fer una llarga estirada tres curses seguides i això evidentment a final de la temporada s'ha notat tot i que l'experiència que està agafant és moltíssima finalment doncs campionat pel Marc amb 334 punts seguit de Lorenzo subcampió amb 330 i ara tots ja a pensar amb l'any que ve, ja no us dic res més del Marc Màzquez, perquè ja... suposo que no, no ja. sabeu què dir, no? Ara parlarem més no per carò, què farà. No sabeu què però dir, no? no? No, molt bé, va fer un segon menys com el Marc l'altre dia, els testos. Vull sí, bueno, doncs que dèiem, els testos aquests, clar, no... Ja, no. però que, que per començar tampoc no està... No, no evidentment, està evidentment, evidentment. Ja tindrem una altra lluita, ara sí. tenem un quadriplet, eh? no, no, un quadriplet, un quadriple. Ara, ara tindrem el que havia a Moto3 fa 4 o 5 anys, sí, que sí. era el... el per veure Marc Mhm. Va, no, no, que tenim molta feina, mare de Déu. Uh, anem a parlar dels trials socials del Berguedà perquè també ens has de dir alguna cosa, Meritxell, dels trials socials del Berguedà, no ho tens? No, ja no ho no, Ja t'ho dic jo, home, ja t'ho dic jo. És notícia <gut�� t 'hi> d'aquesta <frede> setmana. Ara, notícia d'aquesta... Què m'esteu fent amb el micro? Notícia d'aquesta setmana. Uh, el motoclub Boix Berguedà doncs, va fer pública una notícia eh? de la... recordem doncs, que per exemple a l'última cursa del campionat dels tirals socials s'ha de disputar al banc finalment ha canviat de data i finalment se celebrarà el dia 1 de desembre eh? el motoclub fa saber a tots els, els seus socis eh, aficionats doncs, que els motius del canvi són aliens a ells, per tant recordem la cita del banc que s'ha de disputar crec que aquest cap de setmana passa a disputar-se finalment el dia 1 de desembre i ara, eh, una secció llarga avui de motor, noi, una secció llarga avui de motor, però és el que hi ha. I ara anem a parlar del trial, del trial de Cal Rosal, perquè aquesta setmana també, si avui anem a la presentació, doncs demà també tenim una festa importantíssima, a Cal Rosal, i és que arriba l última prova del campionat d'Espanya, això sí, amb el títol pràcticament decidit a favor de Toni Bou, però, nois, tindrem els millors pilots del món, de tots aquells que no ho sapigueu, que és això del que fan un trial a Cal Rosal, doncs pues sapigueu que el trial de Cal Rosal és puntuable pel campionat d'Espanya, però que hi participen els millors pilots del món, com el Toni Bou, l'Adam Raga, l'Albert Cabastanya, el Jorani Fajardo, el Jorge Casales, el Pol Terres, el Pere Borrelles i més. I tenim aquí doncs el Meritxell perquè ens, ens ens porti tota la informació d'aquest trial. Meritxell, per on vols començar? Bueno, començo per una mica l'horari. De... Doncs comença per l'horari. Ahí es va obrir el PADOC, i avui al matí, pues, ara bueno, ara en aquests moments segurament estan fent una mica d'entrenament els pilots, a veure les zones, totes les zones veiem com, com estan. A, a la tarda tindrem les verificacions administratives i, i tècniques. A quina hora comencen les, les verificacions? A, a les 5 fins per allà a les 7. Uh -huh. I llavors hi haurà tot el briefing del jurat, que és la reunió que fan, Obrifing per explicar als pilots, doncs, sí. eh, per una, per les condicions que es trobaran, sí. condicions que, escolta, Meritxell, ara hi parlarem amb la Rosa, eh, la directora, sí. segons m'has dit, però condicions que, bueno, tal com deien, ojo, eh? Perquè, clar, uh -huh. cursa de motos més motoclub igual a pluja. No, no. Generalment, eh? Mm -hmm. Generalment. No, Parla, no no doncs, d'aquestes zones, Meritxell, vinga. Vale. Quantes Aquí zones tenim? 11 zones. D onze? Sí. I la, i la indoor, no? I la, I la que, està que està davant costat, del mercat de Cal sí, Rosal. Sí, allà, davant. Uh -huh. uh, són unes zones amb, unes, amb grans pedres i un terreny, doncs, que clar, com que ha plogut aquests dies, on doncs, està bastant sec. Tenim tres zones al camí de pedret, que seria al darrere de Cal Rosal. sí. Bueno, diguem que amb quin radi englobes tota la cursa, Maritxell? Amb quin radi? en poca estona, amb caminant... Dos quilòmetres i mig. Amb dos quilòmetres la gent pot totes les zones. Vull dir que és fàcil poder anar... És fàcil. Sí? Sí. És fàcil poder seguir caminant, no? Sí. També crec que ja... Bueno, ja pots anar amb cursa, però... Sí. més que pagant Sant Pere, canta. Sí, sí, hi ha un... Bueno, pels eficients una oportunitat de seguir la prova amb moto. Tu vas a la moto, li donem un passe... I amb 5 euros es pot fer com un motxiller, diguéssim. Uh -huh. Com un motxiller d'un pilot, ons pot seguir la prova. Interessant, bueno, però clar, si això s'hi vol anar tothom malament, eh? Suposo no, que bueno, deu haver d'un aforament, no? Normalment no ve no molta són gent. Són pocs, normal. Els més aficionats, evidentment. Sí, que partin la seva motodateria i vulguin seguir. 12 zones. No sé si tens alguna zona en concret que destacaries doncs, com més compromesa, o més difícil, o més tècnica. No, on... les del costat del riu. Justo al costat del riu. Són, la la dificultat serà diferent perquè el terreny està, està més humit. Seria la zona 8 i la zona 9. Potser. tu que tens el mapa que més mateix. Eh que tens les zones, vols que digui jo les zones? Per tots aquells, mira, doncs començarà la zona 1, que és el pont de l'autovia que està a la carretera de Cal Rosà-Lauban d'esviació Montsen, a 100 metres. La zona 2 és Cebes, anomenada Cebes, a la carretera de Cal Rosà-Lauban, també, d'esviació Montsen, a 200 metres. Per tant, està pràcticament pràcticament enganxada. La zona 3, la línia, la carretera de Cal Rosà-Lauban, d'esviació Montsen, a 300 metres, com veieu, és, és un recorregut doncs, molt, molt continu. Sí, la zona seguir... 4, la nova, és anar seguint també, el que diem també, a 900 metres en aquest cas, la zona 5, la, la, les Abelles, que no és aquí el carrer de porreig, eh, el Tàntol. La zona 5 és les Abelles, que és la carretera de Cal rosal van també desviació Montseny, 800 metres, un retrocediment enrere. La zona 6, les Pedres, eh, i mira que n'hi ha, mira que n'hi ha perquè a la foto n'hi ha moltes. Carretera de Cal Rosal-Ubán, desviació Montseny, un quilòmetre i mig, aquí ha ja hem de fer una miqueta més, però com diu el Meritxell, amb dos quilòmetres ho veiem tot. La zona 7 serà el riu, el camí de pa dreta, 800 metres. La zona 8, eh, el riu 2, ben ben enganxada al costat. El camí de pedereta 600 metres. La zona 9 serà Tàpies, la carretera de Cal Rosal-Auban, desviació a Montseny, a 2 quilòmetres... Clar, aquesta seria la més lluny. La més lluny, eh? que sí? És la que més difícil accedir-hi. Sí, la més lluny. Mm. Però el peu s'accedeix bé. Sí, sí. Correcte. La zona 10 és el Ponell, la carretera de Cal rosal van desviació a Montseny, a 250 metres. La 11 és Xauxa, esperem que no sigui l'any passat ja va ser una Xauxa, en sèrio, eh, de veritat. <laughs> El camí de per dreta, 200 metres, i la zona 12 és la zona estrella per mi, la zona que tothom arriba allà, s'assenta i, i veu és mm. fantàstic, perquè no has d'anar eh, 3 hores abans. És a Cal Rosal davant del mercat de, del bolet, si és que en trobeu, i si... Bueno, també podeu anar a buscar bolets, però em que no en trobeu. Doncs és la zona tècnica, recordem, és molt maca, és una zona amb moltes pedres, mm. i on es veu qui són els millors. Sí, sí. Qui són els millors, claríssimament, no? Diries tu, vamos. Jo crec que sí, aquesta zona és la més espectacular, bueno, tot i que també estan. Uh -huh. les enllunyades uh -huh. també són maques i una cosa Meritxell, els pilots què donen? una volta, dues voltes dues al recorregut per tant són dues. 24 zones diguem, sí, seria, bueno, sí. i perquè la gent sàpiga a quina hora calcules tu perquè surten per ordre si sí, surten per allà les 9 més o menys sí. però surten per ordre, fan zona 1 o fan la zona que vulguin no, no, per l ordre per ordre, eh? zona 1, zona 2, zona 3 normalment donem les... la sortida per categories més o menys i uh -huh i van fent i van i tu que quan calcules que el primer pilot pugui arribar en aquesta zona? Perquè tota aquella gent que digui jo vull anar a veure el, el trial, però clar jo no vull anar a enfangar-me, bueno enfangar-me en tot cas serà pols, eh? perquè enfangar-se si no plou sí. a la carretera, no vull ficar-me mig del bosc i jo vull anar a Cal Rosal. A quina hora hi ha de ser? hi Perquè cada any sento gent que m'està dient tu, escolta'm, vosaltres que, que feu el programa de ràdio, no sabeu l'hora que arriben dic, home, dic, jo no sóc Déu, però sí que sé aproximadament l'hora que poden ser allà. Tu a quina hora calcules que poden fer aquesta zona 12 que és la que molta gent està preguntant i que, que to Sempre està matí, plena, eh? però no sabria dir-te... Això a l'errora t'ho dirà millor, crec. Ara parlarem amb l'errora, eh? Sí, això t'ho dirà millor. I portes alguna cosa més, Meritxell, destacable d'aquest trial, que puguis dinsa? Bé, bueno, tinc els nostres pilots, que tenim al Pere Borrellas, sí? que és de, de Manresa. Sí, pilot de motoclub, eh? Sí, està lluitant per la sisena posició amb TR1, uh -huh, que és la, la categoria... La la, ha, la, la, la, la, segona, la segona de la més gran, la que ve darrere, no? No t'he rebut, t'he rebut que és. Ah, perdona, la d'era 1. Sí, sí, perdona. Sí, sí, aquesta és la gran, el capacís que passa és sí. que, esclar, està... clar, està, amb els sí, i... està sí, amb els millors, Que està molt millor, sí. Sí, estàs millors evident, ja un món aquí, eh, però mouvel per a borrelles. Sí, llavors tenim la Solera, que és una fèmina que ha quedat tercera en el Campionat d'Espanya, però fantàstic. demà competirà amb Terra 4, amb els nois. Per tant, Pertant, a bocas aquesta noia, com has dit, perdona el seu nom. Elisabet Solera. Elisabet Solera estiga bocas perquè i va, i va i mou. I llavors tenim el Marc Parera, que fa júnior, em sembla aquest cap de setmana, i el Roger Terricabres, que fa TR4. Uh -huh. TR4, quina edat seria? No sé gaire. No saps exactament, he eh? de <laughs> un compromís. Bé, bueno, anem a parlar amb la Rosa, eh, que anem directament, va, ens cap a Cal Rosal i anem a parlar amb la Rosa. Rosa, Bon dia! <laughs> Oh, hola, bon dia. Hola, bon dia Rosa. Eh, primer de tot, bon felicitats doncs, per organitzar un any més aquesta prova, que la veritat, la, els aficionats d'aquí al Berguedà, ho esperem amb candeletes, ja sigui l'endur de porret, ja sigui una prova de ratll, i aquí hi ha ja molt de motor, felicitats un cop més, i esperem que evidentment aquest any tot us acompanyi. Per cert, la climatologia, sí, què tal? De moment aguanta. De moment aguanta. De moment, aguanta. De moment no us plou. De moment no plou. Una mica davantada, però de moment no plou. Molt sí. La Rosa és la directora, la directora de, de la Cursa. La, la, no, no, la dona. La senyora del director. Bé, eh, Rosa, bé, bueno, jo sóc una, diguéssim, sóc una ajudant de la secció de trial. Tant, Rosa, és la directora. Eh? Si, si, si ets el claro. director, ets la directora. En aquests director. moments sí, perquè com que no hi ha ningú més, m'ho de remenar tota una mica. M'han de ser més que el <ríe> eh, Doncs, quin és el teu càrrec, Rosa? Quin és el teu càrrec? Bé, bé, bueno, eh, en Josep Mujal és el director de Cursa, uh -huh. que és el meu marit que bueno, fa molts anys que ens aguantem, jo bueno, sóc la Quina, sempre es pot dir que l'ajudo una mica amb tot el que és l'apartat del trial. Uh -huh. Portem una mica, bé, bueno, el que ens manen, fem una mica de tot i aprenem de tot. Jo uh -huh. que li la Meritxell, que la tenim aquí, com vulguis Meritxell i sí, li comentes sí, sí. el que vulguis a la Rosa, el que dèiem, eh, Rosa molta gent ens ha demanat per aquesta zona 12, la zona que hi ha davant del mercat del, del bolet, sí, sí, sí. que molt, moltíssima gent està interessat. Tu pots saber més o menys l'hora que, que podria arribar el primer pilot en aquesta zona 12? A veure, el primer pilot a la zona 12, clar el primer pilot surt aquí a les 9 al matí. Uh -huh. uh, per fer el recorregut de prova, té unes dues hores i mitja, uh -huh. la primera volta. O sigui, poden comptar entre quarts d'11 matí i les 11. Uh, Bé, bueno, també dius que els primers pilotos de sortir són els cadets juniors. Mhm. Uh -huh. Si volen veure, doncs TR1, que gairebé tothom és el que vol veure. Sí, pràcticament, eh? Uh, tardet, tardet, tardet. <laughs> Aproximadament a les dues de la tarda, la, la primera volta o la segona? La segona. A veure, la, la categoria TR1, sí. ho fan diferent que els altres. Ah. Ells representen que fan cada sonar dues vegades seguides. O sigui, el recorregut només el fan una vegada. Mhm. Uh -huh i cada cop que fa una sona fan dues vegades contigua. Ah, d'acord, vale, és interessant. A més de fer dues voltes, fan una vegada sí. i tornen a fer l'altra vegada, ah, i enganxadament. Sí, sí. Per sí, tant, sí. es mm -hmm. veuran dues vegades, en aquest... per tant, el millor, escolta més esmorzar i anar cap allà, perquè eh, al voltant de les dues, com dius tu, es veuran tots, tots, tots, tots els pilots no, de, de terra. I l'última sona. Aver, el primer Pinotia Russo té a partir de les la dos quarts, les 11:30, desquadres a de 12, a les 12. És una bona hora, eh? Quan surten els vuit primers, siguesin que són de la categoria màxima del priau. És una bona hora, per tant, no es... els vuit millors d'Espanya. Correcte, i del món, eh? I món. Per tant, no, no... A, els quatre primers Sí. Doncs, sí. per tant, és que no els podem, que ja no, com no, no com escolten, més bo, tenim aquí. És, és el que estic estit dient jo a Mariana, al ara mateix estaven Mariana, Clàudia i invisible. Ara mentés estaven parlant de, de, de, del motociclisme, de, dels pilots i escolta, mm. és que en trial és que cada setmana aquí a la ràdio us dient el mateix, tenim el Toni Bou o l'Adam la Raga, bé que va És que són els millors. Són els I millors en diferència i el i el exacte, sí. perdó, i el Geroni, que bé sí. que també no vols que maldeixi, eh? Mm. I el Geroni Fajardo, però no. I també, ostres, tinc de dir una cosa, en Dani Olivera tenia de venir, però com que ha tingut una lesió aquest any, el pobre final d'aquesta setmana ens ha comunicat, bueno, ahir, clarament ens ha comunicat que no podia venir, uh -huh. perquè no estava cala ben recuperar la seva lesió de l'espatlla, uh -huh. ens ha deixat molt greu perquè el Dani també ens agrada molt que vingui. I bueno, jo molt no sé quin animal que, que es càbi de recuperar i l'any que veu ho podem tornar a tenir aquí entre nosaltres. Molt bé, molt bé, doncs escolta'm, molt bé, des d'aquí aquesta... Aquesta d'ixo, aquesta salutació amb el Dani, eh? Doncs com et deia, eh més que més més tenim el pilot que probablement siga millor de la història també i és català. No puc dir per això que la gent tot el voltant tenim a Catalunya, aquí ja no aquí ja no direi raiguer un poc res aquí. Però comparteixo, el que el que estan comandant és que hi no sé si tornem a viure una època com aquesta, perquè la veritat és que els millors pilots estan aquí, és així de clar i, i un pilot que marcarà una era un pilot que marcarà una era per tant és el que diem, a la gent, que molts diuen fan un trial a Cal Rosal, que sàpiguen que és un trial de campionat d'Espanya, però que podria ser perfectament de campionat del món per tant, animem a, animem a tothom um, tu Rosa, que els diries a la gent que vinguin demà aquí a matí a Cal Rosal? si tu fossis um, qui hagués de, um, que hagués de, um, de repartir la gent, que els hi diries? bé, per poder disfrutar d'aquest però, doncs, la veritat. No que tenim el trial nostre és el que l'agrupament que tenim de zona es pot desplaçar molt bé la gent a peu. Uh -huh. No necessita gaire el cotxe ni ni tu cal. També ens agrairíem que tinguem dos passos per fer-se de de carrera. Uh -huh. Sobretot la gent, el cotxe no estarà tancat hi haurà dos passos tancats. Uh -huh. A veure, la zona n'hi ha de totes quilòmetres i mitja pel. I que, només et diré que aquí dalt, la zona del Montseny, la primera zona està a 100 metres del camí. Vull dir, que és allà mateix. Fantàstic. El que és el camí del Pedret també és que la més llunyana és a 800 metres. Fantàstic. Això ve que... perfectament a pel. Perfecte. I tota aquella gent doncs, ho podrà trobar indicat? Està perfectament indicat? Està perfectament indicat? Està perfectament Sí, hem posat uns planers a les entrades de... A diguéssim, dels dos bucles que hi ha, hi ha un mapa indicat on hi ha cada zona, quan arribi a prop de la zona et marcarà el número de zona que és, és dir, que està tot molt ben indicat. Fantàstic. Ja dic, a més, no, no, no, no, no ho dubto. Ja de caminar per girar la bergada, doncs la gent pot anar caminant. Evidentment, no ho no ho dubto. No ho dubto. Sí. del motoclub, no ho dubto. I una última pregunta, Rosa, que et deixem ja, que nosaltres també anem molt tard, ja hem dedicat moltíssima estona al motor. Una última pregunta, sí. eh, tu amb quina zona et quedes? amb quina sana em quedo? Sí. Buf! És que són totes impressionants. Jo menjar vaig anar a fer una mica recorregut i la veritat. A veure, són totes molt guapíssimes, espectaculars. Uh -huh. I la gent vol veure espectacle... Totes. Sí, però és complicat, eh? Totes. totes. <laughs> totes. Una miqueta cada un, com un febre tèrre, no que, veure veure, que puc dir que la gent per... Les més difícils per arribar potser és la zona nou, uh -huh. que és un pèl llunyana que sap que és l'únic posto que sap més difícil per arribar uh -huh. la 9 i la 7 més o menys però bé, hi ha les dues zones que, que has de tocar allò al riu que uh -huh. són molt guapes uh -huh. la primera zona que dit, que és a 100 metres també és nova d'aquest any uh -huh. que no es havia fet mai en aquest punt i bueno la quina hi ha on avui aquest matí s'han entrenat els pilots que és la zona del Planell que també és bastant... bueno és que són totes són diferents totes però val la pena veure -ho. Si no fa la primera zona i hi han d'anar a les 5, disfrutaran igual. Uh -huh. Doncs, molt bé, Rosa, només ens queda desitjar-vos molta sort, que el temps us acompanyi, esperem que sí, si més no, bueno, fa fred, mira, encara, però... Que... Tot, sobretot, agrair a la gent que es ve a durar, uh -huh. que si fa mal temps, són no els que aguantaran el temps. Sí, sí, sí. Esperem que no plogui, perquè gràcies a ells es pot fer aquesta prova. Si no pogués, tinguéssim tota aquesta gent voluntària que ens vingués a ajudar, bueno, qualsevol prova no ho podríem fer, la veritat és que és això. Eh, totalment d'acord, i és molt important els voluntaris, a vegades només parlem dels directius, dels caps, però els voluntaris són molt, Exacte. molt importants, són claus, són el pilar perquè sí, puguin que sense ells no podríem fer moltes coses. Sí, sí, evidentment. Aquí hi hem tot, eh, bàsicament. Aquí hi hem tot. Sí, no els por generals, els voluntaris... Sí, els por en general, sí, sí, sí, sí, correcte. Bueno, la Maritxell també és una voluntària nostra. <ríe> bueno, la Maritxell és una multiósos, ja, eh, gairebé. <ríe> sí, sí, sí, la Maritxell sí, és sí. bé. També, But... també, també, ens fa... Són de les poques dones que ens fan servir per tot. Don Rosa, molta sort que us acompanyi el temps i sobretot animar a tota aquella gent que demà de dematí a partir de les 9 siguin a Cal Rosal, que es morzin i que de seguida puguin, puguin veure motos perquè en veuran durant l'estona. Eh? El perquè l'entrega de premis a quina hora serà? Aproximadament a les 4 de la tarda. A les 4 de la tarda. I a, a més fem, fem doble podi, perquè com que és la, sí? Sí, sí, sí. Que és la última prova, del Campionat d'Espanya, uh -huh. farem el podi de la prova de, del dia de demà i, a més a més, farem el, el, el, el podi final de temporada. Fantàstic. Per tant, serà interessant i ja, ja, ja haurem d'anar ja marxant perquè ja a les quatre i aviat ja a les cinc ha anat fosc, eh? però bueno. Fantàstic. Doncs esperem que tot vagi molt bé. <ríe> gràcies. Us convidem a tots que podeu. Allà estarem, Rosa. Bona sort, eh? Gràcies. Gràcies. Bon dia. Gràcies. Adéu, adéu, adéu, Bon dia, bon dia. Uh, doncs bueno, que anem repassant aquesta classificació recordem en Terra 1 Toni Bou és líder amb 80 punts, ho té molt bé eh, ja ho té sac, no, sí. no està sentenciat però pràcticament no arriba sentenciat okay. l'Adam Raga segon amb Gas Gas, recordem 64 punts i tercer l'Alberca Bastanya amb 58 amb Júnior Arnau Ferrer és líder amb una veta, 151 punts segon Nacho Fernández amb una Gas Gas, 128 punts tercer Marc Riba amb 118 punts Uh, si vols dir algun pilot del motoclub, Meritxell endavant eh, amb terra 2 Jaime Busto amb una veta amb 89 punts segon Oriol Noguera amb 82 punts tercer Marc Prat amb 64 punts i amb terra 3, Rafael La Torre 123 punts, Marc Urrac 120 punts i Adrià Artidello tenc el podi amb una gasgas -gas, amb 77 punts amb terra 4, Jesús Martínez amb una gas, gas 129 punts, segon Roberto Bautista amb una gas, -gas 114 punts, tercer Jesús Fuentes amb una gasgas -gas, també 112 punts i a la categoria cadet el Gabriel Miró amb una veta, 140 punts segon, Marc Miquel Pérez amb una gasgada, 128 punts i tercer, Gergi Ferrer, 103 punts val a dir que aquests nens clar, no és el mateix que mirar el Tenibou i companyia però sí. que també és espectacular veure com aquests nens fan les zones com... uh, no, és parli, que, que per més mèrit perquè sí, és que sí. prenen molt dels bons i, sí, això, i fan de motxilles a vegades ja veus com estan allà espiant els bons tenen molt mèrit i és el futur i van mirant on posen la moto, per on passen és el futur sí, sí. Doncs deixem aquí, la secció del motor, no deixem el programa, perquè hem començat tard, ho acabarem una miqueta més tard, avui fins que no ens facin fora, evidentment aquesta especial de Cal Rosal s'ho mereixia, com cada any, i bueno, anem a parlar ara de l'agenda de la setmana, vinga, va. Vinga, doncs va, assumir. hi Joan, eh, abaixa, la, abaixa la musiqueta i comencem. Va, comencem amb futbol, eh? Això és la gent de la setmana, les dues i, minuts, les dues i vuit minuts. Però bueno, aquí estem. Va, futbol. Quarta catalana, grup 1, novena jornada. A Via, Unió Esportiva B, Montmajor, Futbol Club. Hola, Jaume. Hola. No <laughs> Aquest partit es jugarà? al municipal d'Avià. I l'àrbitre? Nil Català Olzina. Eh, Nil Català Alzina. Uh, el major, que arriba amb 13 punts, s'ha de classificar amb 8 partits jugats, 4 de guanyats, un d'empatat, 3 de perduts, amb un baraix de 15 gols a favor i 21 en contra. Per la seva banda, l'Avià aquest any és 12, è la Unió Esportiva d'Avià B és 12, amb 9 punts, ha jugat també 8 partits, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 0, n'ha perdut 5 i té 10 gols a favor i també 10 en contra, un baraix important. Uh... Continuem, Jaume. Uh, Berga, Club Esportiu... Sant Salvador Deschers, club de futbol. El camp? Al municipal d'Aida Berga, anava no va dir d'Aida. Sí, ara ja t'has liat. Eh? I l'àrbitre? Miguel Àngel Jiménez Martín. El Berga és líder, és líder d'aquesta quarta catalana, amb 22 punts després d'8 jornades de jugades. N'ha guanyat 7, n'ha empatat un i no n'ha perdut cap. Totalment invicta. 27 gols a favor i només 3 en contra. Espectacular el balanç del BBB, sobretot el temps de la defensa. El Sant Salvador Sés, pel seu banda, és de Zé, amb 11 punts. També té vuit partits jugats. 3 de guanyats, 2 d'empatats i 3 de perduts. 15 gols a favor i 12 en contra. Continuem. Jaume. Um, Porreig, Club Esportiu B, Soria, Club Esportiu B. Aquest partit no, no hi ha horari. Ah sí, perdona, demà a dos quarts de cinc Perdona, ara m'ho sí. canllo eh? Partit previst per demà a dos quarts de cinc eh, El camp Municipal de Porreig I l'àrbitre Jorge Santos Ventura El següent Sí, Jaume, però és que no... Tirem un Vinga, partit previst per demà Jaume Ara, partit previst per demà a dos quarts de cinc de la tarda El Vilar de Club Esportiu I el Cacerres Club de Futbol aquest partit es jugarà... al municipal d'Avilada. Bé, bueno, ja comencem, eh? I l'àrbitre? Abdellah Bendouda Tahirí. Torno m'ho diu. Abdellah Bendouda Tahirí. Molt bé. El que serà el club de futbol no ve classificat amb 12 punts. Després de 8 jornades ha guanyat 4 partits, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 4 amb un balanç de 11 gols a favor i 19 en contra. L'últim partit el van perdre, i des de dos partits consecutius doncs van aconseguir victòria i l'últim partit el van perdre. Tercera, eh, perdó, no, Jaume, no toquis, ara, tretzena, tretzena, tretzena, no em surt ara, tretzena posició paulada del club esportiu, amb sis punts, vuit partits jugats, n'han guanyat dos, n'han empatat cap, n'han perdut sis, amb un balanç de nou gols a favor i 21 en contra. Tercera catalana, grup 7, onzena jornada Partit previst per d'avui a dos quarts de cinc de la tarda Navàs, club esportiu, Porrets, club esportiu El camp La Devesa de Navàs I l'àrbitre Jairo Córdoba Sánchez Continuem, partit previst per també avui a dos quarts de cinc de la tarda Marganell, club esportiu, Gironella, club de futbol atlètic B El camp Municipal de Marganell I l'àrbitre Ismael Pérez 10. Continuem. Partit previst per demà, a dos quarts de quatre de la tarda. El Olban Club Esportiu, i el Pirinaica, Futbol Club. Aquest partit es jugarà al camp? Municipal d'Olbant. I l'àrbitre? Edgar Castanyo Bello. Canviem. Segona Catalana, grup quatre, onzena jornada. Partit previst, aquest serà per demà, a les 4 de la tarda. El Girona i el Club de Futbol Atlètic, i el San Lorenzo, Unió Deportiva. El camp? El Camp? Municipal de Gironella I l'àrbitre? Javier López Indiano Primera catalana grup 1, onzena jornada Partit Mon... previst per demà a les 12 Moncada Club Deportiu Avià Unió Esportiva El Camp? La Ferreria nou. I l'àrbitre? Enric Ponsatí Clavaguera Continuem, que anem al futbol femení Segona divisió femenina grup 4, setena jornada Partit també previst per demà a les 4 de la tarda Montmajor Futbol Club Porreig Club Esportiu Uh, derbi. Sí, un derbi, però és esclar, eh, entre si ja anem dir el, el Joan que busqui la cinturina en derbi, em sembla que... Eh. El camp. Mm, camp pendent de signar. Per tant, sí, és el que, que no és el un del món que no té nom, eh? L'àrbitre. Daniel Díaz Luque. Futbol sala femení, camiem de categoria, anem a futbol sala femení. Uh, primera divisió femenina, uh, novena jornada, partit previst per avui. Sí, el Futbol Sala Jurinella i el Club Deportiu BP Soto del Real Avui ja no tenim temps perquè el tema motor però parlem del Futbol Sala Jurinella que continua en aquesta primera divisió bé bé. Lliga Segona Divisió Femení, grup 3, setena jornada Partit previst per avui a un quart de cinc de la tarda A.E. Seient Balsareny, Puigfitó, Fitor, Futbol Sala Cacerres El Camp Pavelló Municipal de Balsareny I l'àrbitre? Víctor López Tella Continuem, Lliga Primera Divisió Catalana, grup 3, setena jornada. Olímpic Floresta B, Vaganer CCR. El camp? Pavelló La Floresta. I l'àrbitre? José Luis Lara Benjumea. Aquests ja t'agraden més, aquests noms, eh? Sí, sí. Lliga Segona Divisió Catalana, grup 3, setena jornada, això és futbol, eh? Futbol normal. Partit per avui a les dos quarts de sis de la tarda. Claret, Futbol Sala, Club Esportiu B, La Pobla de Lillet, Club de Futbol Sala. I l'àrbitre? Perdona, el camp? Pista Claret. I l'àrbitre d'aquest partit? Domingo Fulguera, Empordanès. Seguim eh, amb el futbol sala, Jaume. Partit previst per d'avui a les 7 de la tarda? Tona, futbol sala, futbol sala PES que Cacerres. El PES IMAGINÉ, Cacerres, que visita el camp del Tona. El camp? Pavelló d'Esports de Tona. L'àrbitre? Ricard Márquez Simoni. Vinga, Lliga, tercera divisió catalana, grup 5, setena jornada, partit previst per demà, a les 4 de la tarda. Club de futbol Sala Udena, futbol Sala Porreig. Uh, en el camp? Pavelló Poliesportiu, Mestre Vilavell. I l'àrbitre? David Salas Salgado. Uh, que sapigueu que quan acabem aquesta gent farem un repàs al futbol Sala Porreig, perquè la veritat que s'ho mereix. Uh, partit previst per avui a les 2.47 de la tarda. Piera, Futbol Sala, Club Futbol Sala, Ciutat de Berga A. Seguim. al camp. Pavelló Municipal, El Prat. L'àrbitre? Jaime, Carlo, Jaime Carlos Dietzay. Sí, sí, bé, ja més o menys anaves bé, ja, ja. Partit previst per demà, a les 5 de la tarda. Vilomara, Club de Futbol Sala, Indaber, Futbol Sala, Cacerres B. El camp. Sala d'Esports Polivalent. I l'àrbitre? Javier Fernández Fuentes. Passem al bàsquet, bàsquet masculí, primera catalana, grup 2, desena jornada. El Informer bàsquet Berga i el club de bàsquet Sampadó. El bàsquet Berga que marxa 15è amb 8 partits, 2 de guanyats i 6 de perduts, un total de 512 punts a favor i 582 en contra. El 16è és el club bàsquet Sampadó amb 9 partits jugats aquest. Un de guanyat i 8 de perduts, eh? Déu-n'hi-do, déu nhi déu quin, quin balanç. 627 punts a favor i 711 en contra. Descansa aquesta jornada el Tucci Bàsquet Berga. Sí. Lliga BAP, en aquest cas és la Lliga del Navàs, eh, tercera jornada seria. Bàsquet femení, tercera catalana femenina, grup 4, setena jornada. Partit previst per avui a dos quarts de vuit de la tarda, que és el que es deia el Xavi... El Club de Bàsquet Porreig, el Club Esportiu Escola del Carme B. Sots 21, femení, nivell A, grup 1, setena jornada, partit previst per avui a les 6 de la tarda. Club de Bàsquet Vila Torrada, informer Bàsquet Verga. Canviem de pilota i passem a més petit, a l'envol. Equip de tercera catalana, sènior masculina, primera fase, grup B, cinquena jornada. Humble, Berga, B.M. Pau Casals. Aquest partit es diu avui a un quart de vuit de la tarda. Al Berga Pavelló Municipal, al carrer Guillem de Berguedà. Mol bé, ja, home, fantàstic. I fins aquí l'agenda, no? Sí. A no doncs... què hi hagi. Okay. No. Sí, busca, busca, ja ens hi trobes. Molt bé, Josep. El Josep ens, eh, ja ha d'anar a anirar, perquè clar, ja, ja, és, ja és tard avui i nosaltres estem a punt a punt' d'acabar. I ara vull parlar del futbol sala. I concretament del futbol sala a Porreig, eh, deixem aquesta gent però l'ampliem una miqueta més, del futbol sala porreig, doncs que milita la tercera divisió catalana de grup 5, com ja us dic, i que està fent un inici de temporada magnífic, eh? sobretot si tenim en compte doncs, que, que és un equip format aquest any 2013. Eh, L'equip el formen alguns jugadors veterans amb molta experiència al món del futbol, alguns jugadors que havien jugat doncs, amb el futbol del Porreig, d'altres de joves amb ganes de guanyar i passar-ho bé. Després de 13 anys sense futbol sala, el Porreig transforma club de futbol sala, futbol sala Porreig, perdó, ha tornat molt fort molt fort i així ho reflexa doncs, la classificació després de 6 partits jugats són segons amb 16 punts, amb un balanç de 5 victòries com us he dit abans i un empat, de moment no coneixen la derrota i el més destacat és que només estan a 2 punts del primer classificat que és el futsal atlètic Vila Torrada amb 18 punts que té un ple de victòries, això sí. Demà, el Futbol Sala Porreig visita el Camp de l'Odena, que és el tercer classificat, amb l'objectiu de sumar una victòria i, per què no, col·locar-se líder de la Lliga. L'escenari serà demà, com deia, a les 4 de la tarda, al Pabelló Poliesportiu Mestre Badia Vell. Mestre Vilavell, perdó. Partit de Lliga entre el Club de Futbol Sala Ódena B i el Futbol Sala Porreig. Per tant, des d'aquí no és molta sort que esteu fent una temporada realment, realment magnífica. I ara, per acabar el programa, ja, perquè matem-ho i marxem tots plegats acabarem de la segona secció del motor, que ja <ríe> sé, que hi ha un altre cop motor no. aquesta serà curta, curta eh <fixi> <fixi> <fixi> doncs venga, anem a, als últims minutets ja d'aquest programa d'avui dissabte 16 de novembre Uh, doncs repassant el motor de segona secció no sé si portes alguna cosa nova, Maritxell bueno, val a dir que avui s'ha mort uh, Kurt Coselli que hagués sigut el, el, el, el campany d'equip pera, pera, pera, pera, pera treu la sintonia, ja. treu, baixa la música que això s'ha d'escoltar molt bé eh. notícia uh, Kurt, tràgica notícia tràgica. Kurt Coselli uh, doncs que hauria sigut company d'equip de Marcoma aquest any al Dakar l'any passat ja va fer em sembla, va guanyar dues etapes al Dakar doncs no sé bé què li ha passat doncs a la Baja, baja Mil doncs no, no tenim la notícia encara no ha sortit publicada exactament què és el que ha passat però sembla mm. ser que sí que doncs mentre disputava la Baja Aragón no sabem de què ha mort però ha perdut la vida lamentablement doncs des d'aquí una abraçada a tots els familiars i mm. el més sentit pèsam ara ja pots tornar Joan, i ja hi tornem alguna cosa més Meritxell? Mm, bueno doncs el, el Ver Llobera Mm -hmm. so, doncs enguany eh, participarà el Dakar amb... que anaves a dir, ja sabia qui era sí. <laughs> era el mitjà doncs participarà mm -hmm. el Dakar amb l'equip de Qatar molt bé, molt bé uh, sí. amb, que potser serà amb, amb el ara em sortirà amb el, sí, el... el, el nàser sí. sí? per tant el cap dels anys els anys aquest any potser no hi serà això ja no sé ah. <laughs> Bueno va, i tanquem doncs aquesta secció del motor amb tres notícies, una és que aquest cap de setmana també es tanca el Mundial de Superbikes, ho fa el circuit anglès de Silverstone, Silverstone. el circuit anglès de Silverstone es com el Mundial de Superbikes, també parlem del Mundial de Fórmula 1 que s'està fent avorrit i llarg sincerament perquè quan ja està sí. sentenciat no val la pena de eh, córrer, però bueno, eh, la FIA s'ha empenyat a que si sigui. I també del de si parlant del Mundial de Rallis. Si us sembla, comencem parlant del Mundial de Fórmula 1, ells van fer els més lliures, domini la primera sessió de Fernando Alonso i a la segona dels Red Bull altre cop. Sembla ser que el Ferrari en fred va mover, però quan la pista s'escalfa, per tant, no podia anar al carip. Quan la pista s'escalfa, llavors ja no va tan bé. Un Fernando Alonso que va poder participar en aquests entrenaments lliures, que recordem, atenció, venia no d'una lesió, però d'una sotregada sí. important, eh? Va patir 25 G's, això? La gent dirà és que són un 25 G's. És la, força... la, és la força, força de gravetat del coll. I recordem sí. que un pilot de Fórmula 1 màxim que pot resistir són 14, crec, o 15. Sí. Per tant, Déu-n'hi-do el va... Però un va coll ser... fort per suportar... Sí, bueno, l'Alonso més més el té fort, el coll, sí. però a part, part d'això va ser... Doncs recordem, sortint de box en el passat Gran Premi, sortint de box i, i va fer un saltironet en el piano, i és clar, els cotxes a aquesta velocitat, doncs, eh, va tenir 25-ers, que va ser, l'Alonso finalment, com acabar el Gran Premi, va ser traslladat amb, amb ambulància, amb el servei mèdic del, de la Fórmula 1, que el van doncs, ficar patiment molt una crida de força, eh? no es podia ni moure, eh? I, i ell no tenia res. Doncs, aquest, doncs va tenir marejos més tard, i ara sembla ser doncs, que ja l'hem donat l'altre, pot competir, i competirà, i patirà altre cop avui per entrar a la Q3, evidentment, perquè aquest Ferrari ja no va amb rodes, sí. I, com us deia, avui tercera sessió d'entrenaments lliures, d'aquí una estoneta començarà la tercera sessió d'entrenaments lliures, a les 3 de la tarda, crec, aproximadament, i a la cel·la, qualificació de mala cursa, el Mundial està més que sentenciat, per tant, no val la pena doncs, que, que en parlem gaire més. Sí que hi ha moviment de pilots, recordem que a Checo Pérez ja li han fet les maletes, a Déu i molt bones ja li han dit, eh, està buscant un recurs a Força Índia, aviam si podria ser anar a Força Índia, però ho veurem. Eh... Felipe Massa s'acosta a Williams ara que aixeco... Eh, hi haurà molts moviments que d'aquí ja al final en parlem moltíssim però bueno, Felipe Massa s'acosta Williams i eh, Pastor Maldonado és molt a prop de fitxar per Lotus, recordem que Kymien Raikkonen eh, Alonso serà subcampió del món mm, no sé què passi un miracle i, i, el, i Hamilton guanya les dues curses perquè eh, perquè Kymien Raikkonen no corrà els dos grans premis, ja que no cobra eh? per tant, no us creu amb aquesta cara és ja. no cobra, no cobra i diu que ha cobrat però eh, diu que els ha deixat penjats Déu-n'hi-do quina manera també d'acabar el Kimi Raikkonen, eh? Amb l'equip Lótus. Però, bueno, i deixant això i el moviment de fitxatges, que n'hi haurà moltíssims i moltíssims, eh, acabarem parlant, doncs, del Mundial de Rallis també, perquè aquest cap de setmana disputa l'última prova del Mundial i és el mític Ralli de Gal·les, on s'han lliurat grans batalles, eh? On s'han lliurat grans batalles, memorables, diria jo. Somriures, llàgrimes, on es i es guanyen títols, no que li demanin a Carlos Sainz 1998 quan a 564 metres d'arribar a la meta i ser campió del món doncs li va parar el Toyota Corolla que conduïa 564 metres sí, van ser els que van separar Carlos Sainz del seu tercer títol mundial eh, però aquest any eh, parlant clar, ja deixem enrere tot i que hem fet una miqueta de balanç el que havia passat, aquest any ja està tot sentenciat, el campió del món és el Sebastià Nogé, ja, ja fa dues, dues ratlles per tant arriba, tots els pilots arriben a Gales, doncs eh, que poden donar-ho tot, no hi ha res, no hi ha res que s'hagi a decidir, ni les marques ni els pilots, per tant els pilots poden donar tot, i un ratll de gales doncs, que consta de 22 trams, de tres trams que es van fer de nit el dijous, deu nhi do eh? un ratll de gales que, us recordo, hi ha fang, neu, pluja, boira, o sigui, tot el que pot bé, i tinc entès que ahir la nit, el, segons ens va dir el Jordi Riba, que per cert el Jordi Riba ens ha confirmat que la setmana que ve el tindrem aquí en directe amb una entrevista super exclusiva llarga, llarga que parlarem d'aquest mundial de ratllis eh, recordem l'enginyer des de, de l'equip Volkswagen l'enginyer Berguedà que està ficat a l'equip Volkswagen i que ens explicarà doncs, tot i més de l'any que ve doncs, em, em va comentar ahir doncs, que els dos primers trams hi havien, atenció, neu, boira i fang, Déu-n'hi-do eh? i de nit, i, i de nit, i de nit eh? bastant complicat de córrer però, tot i això els pilots volen com us deia, doncs, 22 trams, tres que es van fer ahir la nit ahir dijous la nit perdó, dijous la nit, mare de Déu Ahir se'n van fer 6, avui es disputaran 7 trams i demà es faran 6 trams més. Ahir, després del, del, del, de l'etapa d'ahir, de l'etapa de divendres, el líder era Sebastià Nogé per variar amb el Volkswagen Polo, seguit de Jari Mati Latval a 20 segons i tercera, Thierry Nubil. recordent Thierry Nubil, que l'any que ve estarà a Hyundai, a l'equip Hyundai que participarà en el Mundial de Radies del 2014, doncs militarà Thierry Nubil com a primer pilot i estan esperant el segon, aviam qui serà. Avui es porten disputats quatre trams ara mateix i ja eh, ha augmentat un miqueta, l'avantatge ara està 25 segons de la bala, per tant el doblet de Volkswagen altra vegada està més a prop que mai, tercer és Nubilo a 1.12 i setè és el Dani Sordo a 7.35, un temps que no reflexa realment el que està fent el Dani Sordo perquè el pilot cántabra de Citroën seguríssimament estaria entre els 3-4 primers a no ser que hagués tingut els 5 minuts de penalització que li van caure per culpa de l'equip Citroën, un fall de l'equip Citroën, que això ja és, com que és final de temporada, doncs ja la gent ja no està centrada, doncs li van caure 5 minuts de penalització degut a un excés de xassis, i és que són 8 xassis els permesos per temporada, i Dani Sordo portava el xassis número 9, l'equip no se m'ha a compte, se m'ha d'anar compte en un moment del briefing, i a partir d'aquí li van caure 5 minuts de penalització, que ja va començar el ratll amb 5 minuts, si li traiem aquests 5 minuts i la punxada que va haver de patir preocupa també de l'equip en aquest cas doncs estaria tercer quart, per tant bon ratllo Dani Sordo i com us dic ja només queden 9 trams 9 trams per acabar aquest mundial de ratlles de 2013 i i a partir d'aquí ja donar l'inici al 2014 i com us deia les motos també han començat ja la pretemporada aquesta, aquesta setmana a València Eh, eh, tots ja hem començat a fer test els de Moto3, els de Moto2, el MotoGP i només destacat és el que deia doncs, el Meritxell potser que el Pol, Pol s'ha doncs, adaptat bé a aquesta categoria i el Maverick Vinyales doncs, eh, també, tot i que ha quedat sí. mica enrere però també s'ha adaptat bé el, el Maverick Vinyales sí. els pròxims entrenaments ja seran el febrer eh? el circuit de Sepang eh? sí. i si no vol nosaltres el pròxim dia que tornem, si ens deixen és el dissabte eh? el dissabte que ve ja esperem a el Josep aquí des d'aquí una forta salutació Josep, altre cop la Mariona, que n'ha pogut estar amb nosaltres, l'hem trobat a faltar, la seva secció. No sé on l'hauríem posat avui, perquè és l'estora que és que necessitem per fer el programa. Però bueno, el Jaume, que està aquí amb sí, el Facebook, quan que... som Jaume de... al Facebook ja el programa? Què? Quants estem al Facebook? 968. Ui, hem pujat una miqueta, eh? Anem pujant un, un. sí, bueno, mira. Meritxell, gràcies per estar aquí. A vosaltres. Ens veiem demà, si no vol que tot vagi molt bé, que el Rosal, que la puja sí. i el temps ens respecti. Aviam. I fins una nova ocasió, Meritxell. Jaume... Sí. Ai, home, perdona, Joan, el Josep ja ha marxat Joan, gràcies per estar aquí I Luit, gràcies a tots ja Una setmana més Esperem que la setmana que ve tindrem el Josep I jo no tingui tanta feina ja Només m'han de dedicat només amb el micro Ajustar-lo bé I ja està Salutacions a tots, salut i batzina Quins la setmana que ve, adéu Qui us ha parlat, Albert és un plaer, adéu Adéu